173. Iqdrazil și cosmogonia vechilor germani Igrazil se scrie l. Deși dispunde o informație mult mai bogată decât cea a celtologilor, istoricii religiei germanice insistă asupra dificultății întreprinderilor. Sursele sunt de natură diferită și de valoare inegală piese arheologice, scrieri din epoca romană, în primul rând Germania de Tacit, descrierea ale misionarilor creștini și mai ales poemele scalzilor islandezi, completate cu un prețios compendiu compilat de Snorri Sturlson în secolul al XIII-lea. De altfel, numai în Islanda creștinată destul de târziu, în anul 1000, s-a păstrat o tradiție orală suficient de coerentă ca să ne permită să reconstituim în linii mari mitologia și cultul, dar informațiile privind credințele imigraților norvegieni în Islanda valabile pentru întreg ansamblul triburilor germanice, se cer coroborate cu dovezi suplimentare. Totuși, în ciuda marilor lacune, nicio informație privind goții și burgunzi, în ciuda eterogeneității credințelor, rezultat al unor influențe variate, celtice, romane, orientale, nordasiatice, creștine, suferite de diversele triburi în timpul dispersiunilor în jumătate din Europa, nu se poate să te îndoiești o Unitate fundamentală a religiei germanilor Întrit de toate, numeroase elemente specifice moștenirii indo-europene sunt încă recognoscibile în tradițiile mai multor triburi În primul rând, tripartiția divină, cuplul antagonic și complementar al zeilor suveran, eschatologia În plus, numele zeilor arată că toate popoarele germanice venerau aceiași mari zei când în secolul al IV-lea germanii au adoptat săptămâna de șapte zile, ei au înlocuit numele de zei romani cu acelea ale propriilor zei. Așa de exemplu, Miercuri, dies Mercuri) a fost înlocuită cu ziua lui Odin-Odan. Germana veche de sus, Wotanestag, engleză Wednesday, neerlandeză Wensdag. Scandinava veche Odin dragr, ceea ce arată că Mercur a fost identificat cu un zeu cunoscut peste tot în lumea germanică, sub unul și același nume, Odin Odan. S-a remarcat că ultima fază a religiei germanice a fost dominată de interesul pasionat purtat mitului despre sfârșitul lumii. Este vorba de altfel de un fenomen general atestat începând din secolul al II-lea, înaintea erei noastre în Orientul Apropiat, în Iran, în Palestina, în Mediterana și un secol mai târziu în Imperiul Roman. Dar ceea ce caracterizează religia germanică este faptul că sfârșitul lumii este anunțat chiar în cosmogonie. Istoria cea mai completă a creației este transmisă de Snori. Sursa lui principală este un admirabil poen, Voluspa, prezicerea volvei, adică vizionarei, compus spre sfârșitul epocii păgâne. Volupsa se scrie V-O cu două puncte, L-U-S-P-A. Potrivit acestei preziceri, strofa a treia, la început nu era nici pământul, nici bolta cerului, ci o genune uriașă. Nota 9. Jean de Ouvrie interpretează cuvântul ginunga ca exprimând ideea de înșelăciune prin magie, deci vrăjitorie, magie. Închei nota. Imaginea familiară cosmogoniilor orientale se regăsește în alte texte. Nota 10. Potrivite rugăciunii de la Vesorbrun, poem de origine creștină scris în secolul al IX-lea, în Germania Meridională, Nu există nici pământ, nici boltă cerească, nici copaci, nici munți. Soarele nu strălucea, luna nu lumina. Marea cea glorioasă nu exista. Închei nota. Prin puritatea și noblețea sa, prin destinul lui tragic, Baldr este cel mai interesant zeu. Fiul lui Odin și al frigăi, el este, scrie Snorri, citez, cel mai bun și toți îl laudă. Are o împățișare atât de frumoasă și de strălucitoare, încât făptura lui răspândește rază de lumină. Este cel mai înțelept dintre aseni, cel mai vretnic în vorbire și cel mai milostiv. Ghe citatul Se cunosc puține lucruri despre cultul său, dar se știe că era iubit de toți. Totuși, Baldră și-a revelat importanța în drama universului, mai ales prin moartea sa. Mitul său e de altfel cel mai tulburător din toată mitologia germanică. Tot după versiunea lui Snorri, Baldră a avut vise funeste și zeii au hotărât să-l facă invulnerabil. Mama sa a primit juruința tuturor lucrurilor de pe lume ca să nu-l vatăme vreunul pe fiul ei. Apoi asenii și-au întrunit cu toții în piața fingului, jurul lui Baldr și-au început să se joace, lovindu-l cu săbiile, și aruncând cu tot felul de lucruri în el. Loki a văzut acest lucru și a displăcut. Luând în pățișoare de femeie, s-a dus la Friga și a întrebat-o dacă absolut toate lucrurile au jurat să nu-l vadăme pe Baldr. Friga i-a răspuns, citez, există o mică tufă care se cheamă mistiltain. Tufă de vâsc. Mi s-a părut prea plăpândă ca să o pun să jure. Închei citatul. Mi se scrie m i s t i l t e -i n n Loki a desprins vâscul și a plecat cu el la Thing. Fiodră, fratele lui Baldr, se de o parte pentru că era orb. Loki a dat cranga de vâsc și a spus, citez, Fă ca ceilalți, aruncă spre el. Eu ți voi spune în ce direcție se află Baldr. Închei citatul. În de Loki, Hiodră a aruncat vâscul săgeată în fratele său. Săgeata l-a străpuns pe Baldră, care a căzut mort la pământ. A fost cea mai mare nefericire care s-a putut întâmpla între zei și între oameni. Cu toate acestea, nimeni nu l-a pedepsit pe Loki, pentru că se aflau cu toții într-un loc sfânt. Așa cum reiese din însăși structura Voluspei, această dramă este cheia de boltă a istoriei umane. Astfel, mediocritatea vârstei actuale a lumii a devenit de nelecuit. Desigur, bunătatea și mărinimia lui Baldrâ fuseseră ineficiente, deoarece, printr-un fel de blestem, niciuna din hotărârile sale nu se realiza, dar cel puțin zeul exista, și această existență era un protest și o mângâiere. Deoarece, nu căzuse pe câmpul de luptă, Baldrâ nu a mers în Valhalla, ci în Hell. Solul, trimis de Odin ca să ceară slobozirea lui Baldr, Hel i-a răspuns că îl va elibera pe Baldr cu condiția ca toate făpturile lumii să-l plângă. Informați de zei, oamenii, animalele, plantele, pietrele pornesc să plângă. Numai o vrăjitoare n-a vrut să-l jelească pe Baldr și se bănuie că ea era Loki. În cele din următor îl prinde pe Loki și zei îl înlățuie de o stâncă. Deasupra ei au legat un șarpe veninos așa încât picăturile de venin care ies din gura șarpelui se cadă pe față. Soția lui Loki, scrie stă ca un hârdeu de desubt ca veninul să cadă în el. Când acesta se umple, ea iese să-l golească, dar atunci veninul îi cade lui Loki pe obraz. El se zvârcolește și în clipa aceea pământul se cutremură. Totuși, la Ragnarok, în ajunul sfârșitului lumii, Loki va ajunge să scape de legături. Snurii arată că la miază de noapte se întindea un ținut friguros și plin de cețuri, Niflheimer, identificat cu lumea morților și în care curgea un izvor ce dădea naștere la 11 fluvii. La miază zi se afla țara arzătoare, Muspel, păzită de uriașul Surt R, cel negru. Niflheimer se scrie N-I-F-L-H-E-I-M-R. Ca urmare a întâlnirii focului cu gheața la mijlocul universului s-a născut o ființă antropomorfă, Imir. Se scrie Y-M-I-R. În timpul somnului, din sudoarea de la subsoara sa, s-a născut un bărbat și o femeie, iar din îngemânarea picioarelor lui s-a născut un fi fecior. Din gheața care se topea s-a zămislit o vacă, Audumbla. Se scrie A-U-D-H-U-M-B-L-A. Cu laptele ei s-a hrănit Imir. Totul din gheața sărată, dumbla i-a dat forma unui om, Buri. Acesta s-a însurat cu fica unui uriaș și a avut cu el trei copii, Odin, Vili și Ve. Acești trei frați s-au hotărât să-l ucidă pe Imir. În sângele acestuia s-au unecat toți uriașii, cu excepția unuia singur, care a scăpat în chipul misterios împreună cu soția lui. Pei trei frați l-au adus pe Imir în mijlocul abisului cel mare și tăindu-l în bucăți au făurit lumea din trupul lui. Din carnea lui au făcut pământul, din oasele lui stâncile, din sângele lui Mara, din părul său norii, din craniul lui cerul. Cosmogonia temeată pe omorârea și sfârtecarea unei ființe antropomorfea reamintește miturile lui Diamat, lui Purușa și lui Pancu. Creația lumii este, deci, rezultatul unui sacrificiu sângeros, idee religioasă arhaică și din plin răspândită, care la germani, ca și la alte popare justifică sacrificiul uman. Într-adevăr, un asemenea sacrificiu, repetiție a actului divin primordial, asingură înnoirea lumii, regenerarea vieții, coeziunea societății. Imir era bisexuat. El a zămislit de unul singur, un cuplu uman. Nota 11 Numele de Imir a fost apropiat de sanscritul Ima, bisexuat. După Tacit în Germania II, strămoșul mitic al germanilor era Tuisto, ori acest lume se leagă de cuvântul din vechea suedeză Tvistra, despărțit, și se desemnează ca și Imir, o ființă androgină, Gheinota. La vechii germani, ideea de totalitate primordială este întărită prin alte tradiții mitologice, după care Imir, strămoșul zeilor, i-a născut totodată pe uriașii demonici care vor amenința cosmosul până la catastrofa finală. Continuându-și opera lor cosmogonică, cei trei frați au creat stelele și corpurile cerești din scânteile azvârlite de muspel și le-au orânduit mișcările, fixând astfel ciclul cotidian, ziua și noaptea și succesiunea anotimpurilor. Pământul de formă circulară era înconjurat pe din afară de Oceanul Cel Mare. În laturi, zeii au stabilit lăcașurile uriașilor. În interior, ei au construit Midgard. Literal, lăcașul de mișloc, lumea oamenilor apărată de o împreșmuire făcută din genele lui Imir. Midgard se scrie m i d h g a r d h Cu ajutorul lui Hoenis, zăul cel tăcut și al lui Lodur, figură despre care nu știm mai nimic, Odin a creat prima pereche umană pornind de la cei doi arbori, Askr și Embla. Aflați la țărmul mării, el a dat viață, Hoenir l-a dăruit minte și Lodur l-a dat simțurile și forma antropomorfă. Lodur se scrie L-O-D-H-U-R. Ascr se scrie A-S-K-R. Un alt mit vorbește despre două ființe umane răsărinde din arborele cosmic, Igdrazil și populând lumea. În timpul celei mari a Ragnarokului, ele își vor găsi adăpost într lui Iggdrazil și se vor hrăni cu roa al cărângilor lui. După Snorii, această pereche adăpostită de arborele cosmic va supraviețui distrugerii lumii și va repopula noul pământ care se va naște după aceea. Arborele Iggdrazil, situat în centru, simbolizează și în același timp constituie universul. Reștetul său atinge cerul și ramurile sale îmbrățișează lumea. Una din rădăcinile sale se întinde în țara morților alta în ținutul uriașilor și a treia în lumea oamenilor. Nota 13. După Snorii, fiecare din cele trei rădăcini se împlântă în câte un izvor, cele mai celebre fiind izvorul celui mai înțelept dintre zei, Mimir, la care Odin își va lăsa un ochi, dreptchezășie, și izvorul soartei, urta Brunner, probabil însă că tradiția originară cunoștea un singur izvor subteran. Închei nota. De la apariția sa, adică din momentul când lumea a fost orânduită de către zei, Iggdrazil a fost amenințat cu distrugerea. Un vultur îi devoră frunzișul, trunchiul său începe să putrezească și șarpele Nick Dog prinde să-i de rădăcinile. Într-o zi din vremurile viitoare, Iggdrazil se va prăbuși și acesta va fi sfârșitul rumii. Este vorba, desigur, de imaginea binecunoscută a arborelui universal situat în centrul lumii și făcând legătura între cele trei niveluri cosmice, cerul, pământul și infernul. Nota 14. Acest simbolism apare în coloana Irmin Sul, care, potrivit crodinței saxonilor, susținea cerul. Închei nota. Am arătat în mai multe rânduri arhaismul și difuziunea considerabilă a acestui simbol cosmologic. Anumite concepții orientale și nord-asiatice au influențat probabil imaginea și mitul lui Iggdrasil, dar e important să arătăm trăsăturile specific germanice. Arborele, adică cosmosul, anunță prin însăși apariția sa decăderea și prăbușirea finală. Destinul Urdr e ascuns în izvorul subteran și în ce se împlântă rădăcina lui Iggdrasil altfel spus, în însuși centrul Universului. Urdr se scrie În După Voluspa, strofa 20, zeința destinului determină soarta oricărei ființe vii, nu numai a oamenilor, ci și a zeilor și a giganților. S-ar putea spune că Igdrazil întruchipează destinul exemplar și universal al existenței, orice modalitate de a exista lumea, zeii, viața, oamenii, este perisabilă și totuși susceptibilă să răsară din nou odată cu zorii unui nou ciclu cosmic.